Так треба, не знайшла чого кращого сказати, дівчине. Василина стрепенулась, зморшки збрижились на її чолі. Надія зажеврила в погляді. Так треба, кажеш? Еге ага, ж. Вірити тобі? запитала вже повіривши. Вірте? Взяла ношу на плечі. Взяла. Баселина сумно похитала головою. Тоді більше нічого не питаю, тільки щодня буду думати про тебе, про твою святу душу. Вірини затремтіли, забилися в її. Думайте, тіточка, бо й мати тільки лаяли та кляли мене. І вони заплакали разом. Василина з жалості до того, що випала на долю дівчини, а та з до обкрадених жіночої долі. Хоч який не доумкувати і терешко, та з сказати у красі, що не він, а старостав вполював човняра. І через кілька днів за голову човняра магазинник одержав жаданий хутірець з садком, сіножаттю і ставом. Це був перший за німців наділ у його районі. Ох, як не хотілося, щоб люди знали, за яку плату дістався йому хутір. Але тут уже вверховодив нехтося сам Оникій безбородко, що поклявся викорчувати у своєму красі і коріння, і насіння соціалістичного Євангелія. А чим же його можна корчувати як незброєю і приватною власністю? Сама історія записала на своїй скрижалі, що за святу земельку селянин і рідному брату провалював голову. То за цю ж земельку не погаліє тепер голови партизана чи підпільника. Так вірував і так усюди говорив дворянський покруч. І жалкував, що нова влада поклала малу ціну за більшовицькі голови. Від тисячі окупаційних марок до шести гектарів землі. А магазанику Безбородько вирвав хутірець аж у самого Гебіц-Ляндвірта. Ручали його приселюдно, щоб іще комусь закортіло стати хуторянином. Село на сходку скликали десяцькі і дзвони. Ох, ті дзвони старої дзвінниці, що й досі пахне зерном і воском. Не радість, а подзвіння заносили вони у розтривожене їство старости. «Нащо вся ця кумедія?» «Дали б ти хцем, хутерець, та й будь здоров, так ні, треба виставити тебе на людське безчастя, щоб хтось потім і пригостив свинцем». Одержуючи грамоту від самого Геббіт-Слянкверта, біля якого незворушним ідолом стояв комендант гестапо ІСД, мазаник як міг ховав від людей сполохані очі, та не міг заховати вуха, і кілька разів чув, як шелестіла мовчазна сходка страшним словом «Іуда! Іуда! Іуда!» Такого судовиська і постидовища він ще не знав. І тоді по-дурному згадалось казання під церковних старців що Іуда, найвірніший син Люципора сидить у нього на колінах, на свою калитку з тридцятьма срібляниками держить у руці. І пострах давнини, і страх сьогодення лищатами стиснули його, а з чола почав одриватись холодний піт. І він не хотів триматися новоспеченого хуторянина. В Наше крізь хурделицю чув ще про сторікування що тепер священний обов'язок селянина виробити якнайбільше хліба та інших харчових продуктів для потреб німецької армії. Ті громадські господарства, які доведуть нам свою надійність і трудову честь, німецьке сільськогосподарське управління перетворить на хліборобські спілки. А далі добродійство – вже прямий шлях до споконвічної селянської мрії, до одноосібного наділу. І на це поруч обізвався чийсь знайомий голос.